Əl-Məaric surəsi 44 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Biri vaqi olacaq əzab barədə soruşdu. O əzabı kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur. O əzab yüksək dərəcələr sahib olan Allahdandır. Mələklər və ruh, Cəbrail, onun dərgahına dünya ilə müqayisədə müddəti 50 min il olan bir gündə qalxarlar. Ya Peyğəmbər, mətanətlə səbret! Şübhəsiz ki, onlar o əzabı uzaq görürlər, biz isə onu yaxın görürük. O gün göy, göyərmiş mis kimi olacaq, dağlar da didilmiş gün kimi olacaqdır və dost-dostlar yib axtarmayacaqdır. Onlar bir-birinə göstəriləcəklər, lakin hərə öz hayna qalacaqdır. O günün əzabından qurtarmaq üçün günahkar istərdi ki, fidyə versin, öz oğullarını, övrətini və qardaşını, ona sığınacaq verən qohum əqrabasını, Və yeryüzündə olanların hamısını, təki özünü qurtarsın. Xeyr, bu mümkün deyildir. Həqiqətən o cəhənnəm alovlu atəşdir, başın dərisini sıyırıb çıxardır. O cəhənnəm itayətdən çıxanı, üz döndərəni və sərvət yıqıb saxlayanı çağırır. Həqiqətən insan çox həriz və kəmhösələ yaradılmışdır. Ona bir pisli yüz verdikdə fəryad qoparar. Ona bir xeyr nəsib olduqda isə xəsis olar. Namaz qılanlar istisnadır. O kəslər ki, daim namaz qılarlar. O kəslər ki, onların mallarında müəyyən bir haq vardır. Dilənən və məhrum olan, abrına qısılıb dilənməyən kimsə üçün. O kəslər ki, haqqı sab gününü təsdiq edərlər. O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxub tir-tirəsərlər. Çünki onların Rəbbinin əzabından arxain olmaq olmaz. O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar. Övrətləri və cariyələri istisna olmaqla əsla qınanmazlar. Bundan artıqını istəyənlər isə həddi aşanlardır. Əmanətə xəyanət etməz. Verdikləri sözü yerinə yetirəllər. Düzgün şəhadət verəllər. Namazlarını hifz edəllər. Məhs onlar cənnətlərdə ehtiram olunacaq kimsələrdir. Ya peyğəmbər. Kafirlərə nə olub ki, sənə tərəftələsillər? Sağdan və soldan dəstə-dəstə gəlirlər. Nə onların hər biri nəyim cənnətlərinə mi daxil olacağına ümid edir? Xeyr, bu ola bilməz. Biz onları özlərinin bildiyi şeydən yaratdıq, fəqət ibrət almadılar, imana gəlmədilər. Məşriqlərin və məqriblərin Rəbbinə and olsun ki, biz həqiqətən qadilik, onları özlərindən daha yaxşısıyla əvəz etməyə və bu işdə heç kəs bizim qarşımıza keçə bilməz. Elə isə qoy onlar vəd olunduqları günə qovşana dək, dalsınlar və oynayıb bəylənsinlər. O gün onlar bütlərin yanına tələsirmişlər kimi qəbirlərdən tez tələsik çıxacaqlar. Onların gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Bu, onlara vəd olunmuş həmin qiyamət günüdür.